La coordinadora d'empa del districte de Sant Andreu ens ha fet arribar al següent comunicat, Benvolguda Comunitat Educativa. Un objectiu de la coordinadora d'empa del districte és treballar conjuntament amb totes les escoles pel benefici comú de l'educació pública als nostres parris. Aquest curs tenim motius per treballar més que mai,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 ens agradaria que el primer dia i tots els 27 de cada mes poguessin penjar un cartell o una pancarta amb un logotip creat per, per explicar com afecta a les escoles aquests bolets i o menys narratiu. I des de la coordinadora, cada 27 de mes es farà alguna acció per recordar i lluitar per la qualitat en l'escola pública. Nou mesos, nou accions. Signe: coordinadora d'empat del districte de Sant Andreu. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble qui us parla de companya Susanna ja... Ávila, Javier Torron i Jordi Garcia. Anem... Doncs continuem amb el programa. Dir-vos que, com ja sabeu, tot, tot, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emmet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes coneguem quins són els titulars el dia d'avui. Anem a titulars? Sí? No, sembla que tenim alguna dificultat tècnica, intentarem resoldre-la el més aïllat possible. Ja sabeu que aquests dies doncs, estan començant els nous, els nous programes i si, sí, a veure si em senten, el CD2 el podem llançar. Sí? El podem alçar a veure si és possible. Ah, oh. molt! Oh. Doncs els titulars que ens porten a parlar en primer lloc de la remodelació de la carretera de Ribes, que millorarà la connectivitat al barri de la Trinitat Vella. Els treballs estaran en un propós de 1.839.707,31 cèntims i està previst que s'acabin al març d'any 2014. L'Ajuntament de Barcelona ja ha començat les obres de remodelació de la carretera de Ribes entre el pont de Sarajevo i el torrent de La Parera, incloent el Talús fins al carrer de Mireia. D'aquesta manera es donarà continuïtat a la carretera de Ribes integrant-la al barri i arribant d'aquesta manera fins al carrer Torrent de la Barrera. En aquesta primera fase d'actuació s'instal·larà un ascensor exterior per millorar la connexió de la resa en existent entre la carretera Ribes-Meridiana i el carrer de Mireia i se substituirà una escala mecànica que existia com a passera per a avianants per una escala integrada al talús vegetal. A més de les corresponents actuacions d'enderrocs, moviment de terres i pavimentació de calçada i vorera, es referà a la jardineria, s'implantarà nova xarxa de reg i clavagaram i senyalització vertical i horitzontal. L'execució de l'obra tindrà una durada aproximada d'uns 6 mesos i en conjunt sectora una superfície de més de 4000 metres quadrats. Parlem de les afectacions a la circulació. Amb motius de les obres, des del 27 d'agost i fins al 28 d'octubre ha quedat tallada al carrer Mil de Mirella i entre els carrers d'Almasora i d'Osona. Es permetrà l'accés a través de la zona d'obra, els vehicles d'emergència i els pàrquings veïnals. També inclourà una transformació de la carretera de Ribes del lateral de la de Mar de l'Avinguda Maridia en el seu pas per Trinitat Vella. Aquesta actuació s'entén com una transformació total i conceptual de l'espai donant continuïtat al vial lateral de l'Avinguda Meridiana, generant una nova sortida des del carrer Torrent de la Parera i remodelant alta talús entre la carretera de Ribes i el carrer de Mireia, amb la instal·lació d'un ascensor exterior per connectar una arrasant entre d'altres millores. La implantació en els últims mesos del carril Busbau a l'entrada de l'Avinguda Meridiana va donar lloc a tot un replantejament de la secció d'una de les principals artèries circulatòries de la ciutat i de la seva relació amb els dos barris que s'estenen a banda i banda d'aquesta via, la Trinitat Nova i la Trinitat Vella, a Nou Barris, i s'entendreu respectivament. Actualment ja hi ha un seguit d'actuacions vinculades, directa o indirectament, amb aquest àmbit de la Meridiana per tal de donar-li un caire plenament urbà i, com a tal, permetre una interacció entre els teixits que té al seu voltant. D'altres informacions ens porten a parlar ara de les bases del Premi a la Solidaritat i la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu. El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació, celebrat el passat dia el 17 de gener de 2013, va acollir la idea de crear un premi amb l'objectiu que fos un reconeixement públic a la important tasca social que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre i voluntaris del nostre districte.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 i atenció, perquè us parlem ara mateix del programa Obert al Futur, que reprèn la seva activitat. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules, també al districte de Sant Andreu, amb aquest programa sense... sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica que s'impartirà als, als 10 districtes. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules, també el districte de Sant Andreu, amb aquest programa sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica que s'impartirà doncs, com hem dit, els 10 districtes. Els comerciants de la ciutat tornen les aules gràcies al programa Obert al Futur, que reprèn la seva activitat després de l'estiu. L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha programat fins ara un total de 93 càpsules gratuïtes sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica, que des d'aquest dilluns i fins a finals de novembre s'impartiran als 10 districtes de la ciutat. Sant Andreu obrirà la nova temporada del programa el proper 7 d'octubre. Podeu informar-vos a qualsevol oficina de districte. Com és habitual, les classes s'impartiran en equipaments municipals i en horaris compatibles amb l'activitat laboral dels participants. Quan els continguts, algunes de les càpsules amb més demanda per l'últim trimestre de l'any són: Promociona la teva empresa a la xarxa com Google Place. Què cal tenir en compte per fer el web del teu negoci? Finances per a no financers o com interpretar els comptes que prepara el meu gestor? I atenció perquè continua la festa major del barri d'Indians. Amb aquesta informació encetem el que és la nostra, el nostre apartat cultural. Avui dia del nen a la cindra tarda hi ha programat la final del campionat de d'aparxís patrocinat per Bar la Pinya. També a la cindra tarda tindrà lloc la final del campionat de dominó. I a les 5 també, concurs infantil de dibuix per nens i nenes d'1 a 12 anys. Nosaltres posarem les cartolines i tu poses el teu dibuix i colors. A les 6 de la tarda, grup del Vall A dos quarts de 9 del vespre, jornada d'atenció als col·laboradors amb pica-pica amb tiquet. A les 10 del vespre, el grup de teatre Calió amb l'obra El marit de la Marina és mariner. En cas de pluja, aquesta representació es farà a l'Associació de Veïns Congrés Indians al carrer Felip II, número 222. Molt bé, i anem ja a l'apartat d'esports que avui ens ampliarà el nostre company Javier Torron i parlem ara del Trofeig Internacional Ciutat de Barcelona d'Esquais que s'organitza al Club Natació Sant Andreu. El Trofeig Internacional Ciutat de Barcelona d'Esquais torna al Club Natació de Sant Andreu després de 7 anys. Des de l'any 2006, que el Club Andreuenc no acollia aquest premi que està està inclòs en el circuit mundial professional d'esquatch. Aquests dies i fins dissabte s'hi podran veure partits de primer nivell amb participants procedents a diversos països, com ara França, Alemanya, Finlàndia, Portugal, Itàlia o Egipte. La competició està dividida en dues fases. Els primers dies es disputaran els partits en fase preliminar, que és el que s'està realitzant en aquests moments, i en els darrers dies de torneig es jugaran els partits del quadre principal al jugador del club Natació Sant Andreu, el senyor Dani Pasqual, ha estat dins d'aquesta fase preliminar, precisament. Doncs ara el que fem és anar a escoltar una mica de música, i d'aquesta manera doncs donem pas a la resta de informació de la jornada. Una musica, una mica de música i tornem. Fins ara sap i aquells que no hi siguen mai sabbranse sa veritat no podran veure somriures que s'escapen al meu voltant A aquells que no hi siguen marxaran amb voluntat de tornar una altra vegada I potser no en troba He fet lloc per tots els que vulguen seguir d'aquí a allà. i aquells que no hi siguen perdran suport Cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Hi ha multitud de... Uh d'activitats, coses eh, a parlar, i més després d'aquesta de reunió que es va fer l'altre dia amb els del districte. Parlem amb la Josep Maria Faldo, molt bon dia. Bon dia. Doncs m'agradaria que m'expliquessis eh, com està en aquests moments el, el Pla de Barris perquè eh, em sembla que ha estat tirant endavant diferents activi eh, activitats, no? Sí. Uh, sí, la novetat del Pla de Barris és que tot el, tot el que és obres, el que, que són obres, que estaven aprovades ja el 2009, estaven paralitzades perquè la Generalitat no posava el 50% dels diners que li corresponen. La meitat és uh -huh. l'Ajuntament, la meitat és la Generalitat. Com la Generalitat no es posava, doncs, eh, l'any passat no es va fer res i aquest uh -huh. any doncs, havien protestat l'any passat i havien fet una recollida de signatures perquè comenceixin aquestes obres i també la tercera fase de les carrers barates. Uh -huh. Vam recollir 2.000 signatures i van portar al regidor i uh -huh. bé, vam anar a manifestació i van protestar. No? Finalment aquest any, el, ara el mes d'agost, a finals uh -huh. d'agost, primers de setembre, doncs han començat un carrer, el carrer, carrer Ginald. Uh -huh. Sí, perquè el que podem dir és que el que s'està fent aquests dies és eh, urbanitzar o reurbanitzar els diferents carrers de l'entorn del, del casc antic del Montpastor, no? Sí, hi ha uns quants, eh, ara amb aquest fan el carrer Llinars, que han començat, després un tros del carrer Estadella, uh -huh. i el carrer Horrius i el carrer Flix són molt, molt curtets, són molt petits. En canvi, hi ha altres obres del pla de barri que també estan aprovades de l'any 2009, Uh -huh. que aquests no, no ho fan, que són patis interiors de, de la silla d'aquests carrers, a la banda i banda del carrer Estadilla hi ha dues zones interiors, que aquestes, doncs l'Ajuntament no diu si ho farà o no ho farà, no uh -huh. diu res. Quan li preguntem no diu res. Perquè la gent que ha sortit al, al carrer, en aquests carrers que s'estan reurbanitzant, mmm, què és el que trobaran una vegada que estiguin acabades aquestes obres? Bé, el no, tots els carrers no són igual però, per exemple, els més petits, eh, la vorera, o sigui, el, el, el, que, el que és l'asfalt la, puja arran de les voreres, hi haurà pivots perquè no aparquin els cotxes, i hi haurà un lloc alguns que tindran només una fila d'aparcament i altres cap. Uh -huh. I bé, per això és com quedarà. Uh -huh. I després, un, com ja es va fer fa anys... al als altres carrers del, del barri el barri vermell Foc Mar Eterna, Focfollet, aquests carrers doncs una actuació similar perquè l'actuació, la, el diem la forma, el format de com en aquests carrers són igual que els altres eh, que ja van fer fa, fa uns quants anys uh -huh. També es pensa fer un soterrament de serveis aèris Sí, sí, això tot és uh, aprofitant per, per posar el coaques noves eh? uh -huh. i també per fer el soterrament del, de, sobretot de la llum i el telèfon, que moltes, que encara hi ha carrers que passen per les façanes de, dels habitatges. Uh -huh. Tot això per facilitar més l'accessibilitat la, de, dels veïns, no? Sí, sí. S'havia fet a una part del barri uh -huh. i llavors com quedava aquest tros, doncs, l'Ajuntament va demanar la llei de barris, hi van aprovar el 2009 i llavors va incloure dins d'aquesta llei de barri tots aquests carrers. Uh -huh. Bé, i sí. tenim dates respecte a això? Sí, nou mesos. Diu que el, les... Bé, bueno, ja sabem que les obres diuen nou mesos i després sempre, uh -huh. sí. sempre hi ha una cosa més perquè hi ha problemes. Per exemple, al carrer Llinars, quan va començar, se'ls va vam començar a foradar per posar el clavegram nou, les, els tubs nous, se'ls van forçar una, una part del carrer i haver de tapaco a, a Correquita. Mm. I ara han posat, eh, ho fan d'una altra manera, més segura, i que aquestes coses mh, passen, no? O, o no es preveuen i després mm. la obra sempre diuen nou mesos, però ja sabem que igual són deu, o... mm. més o menys. Mai. El que sembla que tampoc teníem previstes és el nou local de l'escola d'adults, no? Clar, hi ha, hi ha locals que entren dins del, del que és la... El mm, pla de... Pla de la, la, la, la tercera fase de les cases baixes mm. i com, com és, per exemple, el casal de la gent gran i el local de l'escola d'adults, que això està penjat encara no... no, mm -hmm. no el, el districte no té previst, de moment, mm. fer... posar nous locals a l'escola d'adults i nous locals al al casal de la gent gran Clar. si no estava la llei de barris doncs evidentment mm, bé, que a veure dins del, dins del que és el pla d'actuació del districte el, el PAD del districte mm. eh, nosaltres ja es vam queixar i també la gent del barro de Viver que totes les actuacions que posava el regidor a dins de l'Ajuntament dins del pla de barris eren la, dins del, del, del pla d'actuació del districte aquests anys només eren les del pla de barris mm. No, no tenen cap gràcia nosaltres estàvem una mica eh, no estàvem d'acord perquè el pla de barris és a més a més del que, del que ens correspondria normalment llavors clar, només posar les coses del pla de barris vol dir que no és una més a més vol, vol dir que és, és, és el que hi ha no? I llavors, clar, nosaltres volíem eh, més coses i a més a més la, la llei de barris que per això és una llei de barris perquè barris que no, per posar barris a l'altura dels altres i per això s'ha de fer una inversió extra i això és la llei de barris però clar, la Generalitat es va carregar a la llei de barris uh -huh. i, i tampoc té voluntat per posar calés per fer les obres, llavors l'Ajuntament doncs va, això va en retras i malament, uh -huh. però bueno es fa, perquè nosaltres estem aquí perquè es i ho celebrem uh -huh. <ríe> quan s'aconsegueix sí, és... molt bé <ríe> Ho celebrem de debò. Doncs sí, la veritat és que són d'aquelles coses que els veïns van aconseguir a poc a poc amb les seves reivindicacions amb, amb la seva manera de fer i que s'acosten al districte per tal de, de aconseguir doncs, que el barri es, vis, es visqui millor. No? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Gent com Montpastor, Trinitat Vella, doncs estem al, amb aquestes coses. Són doncs <laughs> la... barris molt molts semblants. Tenim a la Susanna amb nosaltres, que també et vol fer algunes preguntes. Bon dia, senyor Faldo. Primer, el bon que agradaria més que informar informat, que totes aquestes actuacions es faran en fases successives. O sigui, si és, eh, diguem, a aquest període tan llarg de 9 mesos no és perquè es facin totes les vegades, sinó perquè es farà en cinc fases oi diferents sí. per minimitzar les molèsties als veïns. Sí, sí. Nosaltres, clar, quan vam presentar ja ho volíem fer, que van presentar la felicitació d'obres i tal. Nosaltres, una de les delegacions, la de Veins, una de les associacions que van presentar era que eh, això, que les molèsties i sobre i també, per exemple, els aparcaments, com treuran aparcaments perquè guanyarem espai peatonal, doncs igual que els, quan es va fer als altres carrers, van demanar que els busquessin el, aparcaments alternatius, doncs ara també ho hem demanat que abans de que comencin les obres busquin aparcaments alternatius. De moment no ho han fet, l'últim Consell de Barri s'ho van tornar a repetir, li van donar una altra vegada, uh, van repetir l'alternativa que teníem, altres veïns van plantejar altres alternatives, el districte diu que s'ho estudiarà, però clar, s'ho ha d'estudiar ràpid, perquè uh, és ara que fa falta, perquè ara ja, ja, ja han començat les obres i han tret dues fides d'aparcaments amb un tros del carrellinàs, i clar... Uh, uh -huh. No hem buscats pagar més alternatius. Tenim el compromís de que ho faran, però que s'ha de fer quant abans de que es ballen les obres, perquè la, per no cau les molèsties. Mm -hmm. Senyor Faldo, vostè ha comentat que clar entre algunes conseqüències d'aquestes obres és aquest canvi de les zones d'aparcament no sé si ens pot de explicar o breument resumir quins són els principals canvis que veurà el, el barri del Bolpastó llevat d'aquestes d'aquestes obres, d'aquestes actuacions Bé, el canvi és, és, és important, el canvi és important i el veiem a la part Uh, diguem de la part de dalt més tocant cap a Sant Andreu que és tot, tot el carrer la part alta del carrer Estadella el carrer Focfollet Barri Vermell, Mar Eterna aquests carrers l'Ajuntament la, ja havia fet les actuacions fa anys l'última mm. va ser amb el que nosaltres diem Plan Zapatero no? amb els diners aquests es va acabar de fer la, la part aquesta per això faltava la part de, més de cap al riu que quedava pendent i l'Ajuntament va demanar la llei de barris incloure aquests, aquests carrers i ho van acceptar l'any 2009 es, eh, es va signar l'acord amb el senyor Nadal de la Generalitat el senyor hereu de l'Ajuntament i clar, nosaltres el que volíem és que, que es fes perquè per canvies igual que, va, que està canviada la part de dalt perquè és, carrers semipeatonals o peatonals eh, aporten una qualitat de vida molt important molt important i això ho veiem de vegades la primera vegada que es va fer la gent diu, ah, només peatonal i nosaltres deiem que sí, que és millor que no sé què. i ara ja la gent ho viu que és millor i clar, com veuen que els altres tenen una qualitat de vida millor doncs clar, la gent està esperant que ho facin per, per tenir una qualitat de vida millor El que sí que hem de celebrar és aquest, el que ha fet l'Ajuntament d'aconseguir finançament per l'últim bloc del barri del Bon Pastor, oi? Eh? Sí, finalment, finalment després de dos anys tenim, tenim els tres blocs que, que, que es faran els tres blocs mm. sí, sí, ha sigut, això també és un, és una reivindicació de dos anys que pensàvem, mm. bueno, si s'hagués aconseguit el, el finançament al setembre de l'any 2011 ja s'haguéssim pogut eh, licitar les obres i començar a preparar per licitar, el que passa que va fallar el, el finançament i han trigat dos anys l'Ajuntament ha trobat el finançament per tres blocs i, uh -huh. i empentant molt els veïns uh -huh. les, els consells de barri recollida d'assignatures anar al district als districtes plens bueno, aquestes coses que fem els veïns de tots els barris per aconseguir el que volem. Clar, que les coses bones eh, triguen d'arribar eh, una mica... Es fan, fan, es fan para es molt Sí, sí, sí, sí, sí estem molt contents de d'haver-ho aconseguit però del millor no, sí que ens ha costat sí. No, en no. concret el que, que falta ara és l'edifici F2 el, mm. sí, l'F2 l'F2 que és l'edifici que està al carrer Biosca més en, tocant a l'ambulatori al carrer Mollerusa Mà. aquest és el que és l'últim que encara bueno, encara no s'ha licitat perquè el patronat Vol, vol canviar la part de baix que en un començament eren locals i ara vol que sigui tot habitatges i bé, han de canviar el, els plànols, els arquitectes mm. i després hi ha la i llavors el patronat s'ha compromès que cap a primers d'any eh, les obres podrien començar. Sí, això és el que diuen, no? Que potser eh, començarien els primers any i s'acabarien el quart trimestre del 2015, és a dir... Sí dos anys d'intensa sí. obra Sí, els dos primers blocs són més grans, que aquests que ja que havien començat eh, són de 60 habitatges 60-61 i són de 24 mesos de la construcció, en canvi aquest que és una mica més petit doncs, no trigaran tant, per tant eh, si fa o no fa eh, acabaran tots a la, la mateixa vegada de cop, vull dir, un, mm agrada una mica, però vaja, si tot va bé i esperem que sí, confiem que sí, que vagi ah, sí. bé, doncs... Confiem que sí, sí. Sí, sí. Mm -hmm. D'acord, doncs, Josep Maria Fang, si vols refegir alguna cosa més que ens haguem oblidat? O... No, jo, en tot cas, donar-vos les gràcies per l'oportunitat de parlar, mm -hmm. i ja que hem pot d'escoltar molta gent, doncs felicitar a tots els veïns del Bon Pastor, que han participat en la lluita per aconseguir tant els tres blocs de la, de la tercera fase com les obres del pla de barri que estava tot aturat. Doncs, Moltes visitats i endavant. Ens consta, ens consta que ens escolten força gent, eh, el pastor, i més els el dijous a aquesta hora. Sí, sí, per, això, per això aprofito i perquè de vegades no acabes de transmetre el, el goig que fa veure aconseguir coses i aquest goig tras, poder transmetre'l als altres veïns que han estat amb tu i hem estat plegats per, per aconseguir-ho. Les mm -hmm. coses es poden aconseguir. Mm -hmm. Es poden aconseguir. Doncs molt agraïts que avui hagis pogut parlar nosaltres i esperem que tot això vagi doncs, cap endavant. No? Molt bé, moltes gràcies bé, a vosaltres. Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres com ja, continuem el nostre programa d'avui, ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us dèiem ahir, doncs, sis artistes del col·lectiu Placaturca s'han tancat al Centre Cívic de Sant Andreu i ho pensen fet durant un mes fins a l'11 d'octubre. Parlem amb Cristina Alcalde Andreu, que pertany al Centre Cívic de Sant Andreu, perquè ens expliqui una mica eh, quin és el motiu d'aquest tancament que s'han realitzat. Doncs eh, el col·lectiu Placaturca, que és un col·lectiu de joves artistes, eh, de diferents disciplines, s'han tancat al centre cívic perquè volen eh, reflexionar. Els motius són bastant diversos, cadascú té els seus, però la idea general és que volen reflexionar com avui en dia la societat eh, viu la realitat i es planteja la realitat. Uh -huh. Perquè bueno, a través de, de les xarxes socials, els mitjans de comunicació, aquesta realitat està canviant i, i el que preteneix és, és reflexionar sobre això. Uh -huh. Durant aquest mes els artistes eh, que provenen de diferents disciplines estan treballant en un projecte no? Exacte per, que... Han format diferents parelles i, uh -huh. cada, i cada parella està treballant eh, diguem, aquesta prova a la realitat però des, diferents perspectives alguna més espiritual altra més científica uh -huh. eh, són enfocs diferents uh, La idea quina seria? Mm, la idea és que eh, Tenim aquesta exposició, que és una exposició canviant, perquè cada dia tenim unes pantalles que projecten uns vídeos que han creat ells, um, i cada setmana aquests vídeos es van canviant, i el que pretenem amb això és fer pensar la gent, eh, proposar idees, eh, generar eh, conversa i que la gent pregunti, xerri, i generar debat. I, i paral·lelament a l'exposició estem programant també un seguit d'activitat però això que, això que ens deies és molt important no? que cadascú pertany a una disciplina diferent i que s'han unit doncs, per aquest projecte, per endavant amb, amb aquesta activitat no? exacte, sí, això ho fa molt enriquidor de fet, que tots okay. són bueno, estudiats de velles arts però eh, que siguin treballant de diferents maneres a l'art amb llenguatges diferents fa que la proposta sigui més enriquidora i proposi punts de vista diferents clar, o sigui això, això el que fa és que cadascú doncs, des del seu motiu doncs, eh, a partir del seu gra de sorra. Exacte, sí, sí. I a part, eh, ells també compten amb, amb altres persones eh, destacades que estan col·laborant amb, amb, amb la placa turca i amb l'exposició, com poden ser Jorge Bagensberg, el David Jou, David Vidal, molts mm, científics, comunicadors, professors d'universitat que s'han implicat i que participen en les conferències que fem, en les xerrades, i clar, es, genera doncs, una sinergia molt, molt maca i, uh -huh. i molt enriquidora. Doncs et volia acompanyar Susana Ávila que té també alguna pregunta a fer. Ah, Hola, Cristina. Hola. A mi m'agradaria saber exactament com va sorgir aquesta col·laboració entre aquest col·lectiu i el centre civils Sant Andreu. Qui va tenir la idea, qui va cridar aquí i d'on va sorgir la idea de que es tanquin un mes al centre cívic? Doncs mira, la idea va sorgir perquè eh, la placa turca, el maig, juny, varen fer una intervenció a la Verneda en un antic local, bueno, el varen remodelar, i a canvi varen poder adaptar durant diversos dies a fer tot un programa artístic a, de conferències, exposicions, llavors això, veient-ho nosaltres a, a la premsa, va sortir publicant, i gràcies als mitjans, diguem ho vàrem veure i ens va cridar molt l'atenció. Llavors els varen contactar. I xerrant amb ells, ells que tenen molta empenta i la veritat és que són, són fantàstics, doncs pues vàrem fer aquest projecte, ens ho vàrem proposar i nosaltres encantats. Ens va semblar que tenia un pe, que tenia pes, un bon discurs darrere i vàrem dir que endavant. Uh -huh. Ja ara s'han tancat aquí al centre cívic i fins i tot han portat la seva tenda de campanya. Sí, eh? sí, sí. sí. <ríe> tenda de campanya i tot. Sí, sí, ho tenim tot. Si voleu passar a veure-ho, ja ho veureu. Doncs mira, serà qüestió de shi sí. Dormen allà, dinen allà... No sé si algun dels nostres urgents voldria animar també i fer una miquita de càmping, però cobert al centre cívic Sant Andreu. Oh, bueno, el dia de la inauguració, la gent que va venir ens va ajudar a muntar la tenda de campanya, a carregar oh. les maletes i les coses. O sigui oh. que... Les visites són benvingudes. I quins artistes teniu avui per aquí? Doncs mira, si voleu, ara tenim per exemple el Juan. Uh -huh. eh, sí. Juan Galindo, si voleu parlar amb ell, i us sí. una miqueta més. Uh -huh. Molt bé. Doncs mira, us el passo. Bon dia. Hola. Hola, Juan. Hola, buenos muy, días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta acampada aquí en el centro cívico? Bien, muy bien, con muchas experiencias, muy enriquecedora, muy intensa. Uh -huh. Además, uh -huh. hemos tenemos que decir que vosotros sois artistas que estáis dando apoyo a estas actividades y este proyecto que um, se está realizando en el centro cívico de San ¿no? Sí cuál cuál es vuestra motivación para para que para quedar quedarlos en este proyecto para apoyar el proyecto. Vale, bueno, el objetivo común, como bien lo dijo Cristina, es investigar sobre cómo la sociedad construye la realidad. Ya, uh -huh. yo te puedo decir mi razón personal, que sí. es vivir la experiencia, aprender, pero también hacer un reclamo sobre la cultura, sobre todo hoy en día que se está haciendo recortes, pues creo que la cultura siempre es y será y uh -huh. sólo es cuestión de que la gente se implique y participe uh -huh. porque hoy en día la sociedad eh, pues, va evolucionando y eso es lo que vosotros queréis dar a conocer ¿no? claro desde enfoque más de las nuevas tecnologías como afectan hasta los nuevos espacios urbanos uh -huh. como la antropología de la ciudad si se puede decir también muy bien pues tenemos a la cristina también si no podes passar. Vale, ya te paso la Cristina. Sí. Sí, sí teniu algun altra artista també per aquí? Sí, mira, te la passo. Sí. Un raonet. Molt bé. Doncs mentrestant el que podem dir és que a partir... Bé. Aquests dies i fins a l'11 d'octubre. Mira, et la Clara Esperalba, un malentrada de les artistes de la Placa Turca. Molt bé. Hola. Hola, Clara, bon dia. Bon dia, què tal? Quina quin és el teu i la teva motivació per estar aquí en el Centre Cívic de Sant Andreu recol recolzant aquesta proposta? La meva motivació? Mm. Bé, bueno, doncs, pel meu cas és una mica més personal, perquè no era tant a partir del que poguéssim arribar a dir, sinó al mitjà de com dir-ho, no? el fet de okay. que som un col·lectiu i treballem conjuntament és la motivació perquè després el que volem és generar discursos i vagi per on vagi el camí sempre hi ha un punt en comú, no? és el fet de treballar conjuntament. Mm -hmm. No sé si s'ha entès. Mà. Sí, et passo a la meva companya, Susana. Hola Clara, Hola. bon dia. Exactament, quin seria el teu camp artístic? El meu camp artístic? Sí. Bé, bueno, jo fins ara treballo més des de la imatge, uh -huh. ja des del dibuix, la pintura, tot i que també he passat per l'objecte. No uh -huh. estic encara ben bé definida <laughs> i vaig tocar una mica de totes les branques, però ara m'estic especialitzat més en, que, en que són les arts de la mirada, que és més tot el que és imatge. Uh -huh. No sé si ens pots dir exactament... Quin seria la teva aportació a aquestes jornades, a aquest tancament al centre cívic i què fins ara has pogut aprendre de com veiem la realitat? Mm, com veiem la realitat, no? Sí, més o menys, què has aportat com a artista de la imatge i si fins ara algun, si has descobert o has après algun altre àmbit de la realitat que desconeixies o que no t'havies adonat. Bueno, el que he portat, bàsicament, que és aquesta proposta que estem fent aquí al Centre Cívic. Jo, com que vaig estar fora, ja m'he llegit, però una mica més tard, mm -hmm. la, la meva part més forta ha sigut tot el que és el muntatge, la distribució, que també tot està pensant no?, en el fons, i les pantalles, la qualificació i tot necessita la mà d'obra, que és la que vam fent nosaltres, i ara m'he perdut. Mm. <laughs> I el que fa les realitats, doncs, simplement, no sabia què dir-te, eh, perquè ara estic així una mica. Però el fet de conviure de la gent que passa, la gent que pregunta, la gent que espera el que tu estiguis fent, ja generes com moltes realitats en una mateixa realitat i al final tot és subjectiu, no? Llavors acabes pensant que no hi ha cap realitat o que n'hi ha moltes o... Mm -hmm. és un Clar. bucle. Molt bé, doncs Clara, moltíssimes gràcies per, per acompanyar-nos avui vale. i esperem doncs, que vagi tot molt bé. Molt vale, moltes gràcies. Vinga, fins, fins l'11 d'octubre, oi? Estareu? Sí, fins a l'11. Molt bé, doncs a veure si podem passar un dia i parlem de fer alguna entrevista. Ah, esteu més que convidats. molt bé. Adéu-siau, que vagi adéu Molt bé, doncs és el que havíem de dir, no? que els sis artistes del col·lectiu Placa Turca s'han tancat al centre cívic durant un mes i el que volen doncs, és experimentar, no? reflexionar sobre la manera com es construeix la realitat. I seran fins l'11 d'octubre i nosaltres ens hi passarem per veure -ho. Ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! So programa d'avui i tal com hem dit al principi tenim el nostre company d'esports el Javier Torron, molt bon dia molt bon dia doncs explica'ns, què és el que tenim avui preparat per avui doncs avui parlarem amb l'Antonio Andreo que és el president del, Tri... del Club Deportivo Trinidad, mm -hmm. que aquest any estrena en categoria i a veure com, com han començat molt bé. parlem eh... amb ell Antonio, ¿cómo, ¿cómo habéis empezado la nueva categoría? Pues sufriendo un poquito. <risa> <risa> Hasta que se adapten un poquito los jugadores a la categoría, pues estamos sufriendo un poquito, no mucho. Estamos hablando de tercera regional catalana, ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y los jugadores uh, se ven con ganas de, de continuar con esto. Sí, sí, ellos están muy animados, lo que pasa claro, como he dicho anteriormente, de, de la categoría que estaba antes a la categoría que están, en, que están ahora, tercera, pues hay un pequeño... Pues, la, eh, más más categoría, uh -huh. los jugadores casi son, son lo mismo, excepto Cinco o seis fichajes nuevos porque claro los los antiguos se tienen que adaptar a esa a la categoría de tercera claro estamos hablando de un equipo que hasta ahora pues estaba en otra en otra categoría y que se tiene que enfrentar a equipos que ya hace muchos años ...que están en tercera regional, ¿no? Eh, o sea... exa exactamente, sí, sí. Ah. sí ese, ese es el, el pequeño problema que hay... ...pero bueno, los chavales están tienen mucha ilusión... ...y yo creo que en tres o cuatro jornadas... ...ya estaremos adaptados a, a, la, a la nueva categoría. Antonio. Dígame. Socal Javi. Eh, una pregunta... Eh, ¿Hay tanta diferencia entre la, entre las categorías que jugasteis el año pasado y este hay mucha diferencia o cómo lo ves tú mm, yo creo que sí, hay un, un poco un pequeño un, una pequeña diferencia claro, en, en cuarta catalana te encuentras equipos buenos que a lo mejor al estado ya han bajado de categoría y eh, están adaptados a ella digamos Pero yo creo que más o menos hay un, un pequeño, un, un poquito más de nivel, no es que sea gran cosa. Uh -huh. Pero claro, los jugadores, como digo, jugando en cuarta, jugar en tercera, pues se tiene que adaptar a ella. El objetivo de la temporada es mantenerse, ¿no? Exactamente. No no hay metas más altas O solo mantenerse, ¿no? Bueno, en principio La meta que tenemos es mantenernos Y si luego más para adelante Hay posibilidades No las vamos a despreciar, eso por descontado Que no uh -huh. ¿Eh? En principio digo, en principio Ahora es mantener mantener la categoría Porque perderla Para subir otra vez cuesta muchísimo Perderla cuesta muy poco Y ganarla cuesta mucho Eh, de jornadas se han disputado dos sí. eh, No, tres Seis tres. tres, perdona, sí Y el primer partido lo perdisteis sí. El segundo También lo perdimos Lo, perdi lo perdisteis y el tercero jugáis este domingo, ¿no? No, el ojo lo juguemos el domingo pasado, que haremos 3 a 2. Ah, vale, vale. El cuarto partido es este domingo, que jugáis contra la dreta de la Eixampla, si no... No, el partido anterior, el del domingo pasado era los hostiano de la y en el final jugamos con el San Vale, vale. ¿Y de dónde son? San son de Sarriá. Ah, bueno. De arriba del cinturón. El colegio San Ignacio. Ah, ya. Sí. Pues muchas gracias por, por todo. Esperemos que esta temporada pues sea plácida, entre comillas, pero vayáis manteniendo. Sí, sí. Eso es lo que intentaremos. Y que las cosas vayan a mejor, que esos partidos que as, que se sean que no habéis ganado, pues al menos que sirvan como un referente para no volver a hacerlo y que continúe ganando el el Trinidad, ¿no? si pues sí, eso eso es, lo que, eso es lo que esperamos y deseamos porque vosotros jugáis en el campo municipal no el que hay aquí en, en sí, la en plaza vía Barcino 104 exacto sí. muy bien pues antonio muchísimas gracias por acompañarnos hoy esperemos que vaya ir adelante que la trinidad se vea en todos los barrios de barcelona y donde donde jugáis pues muchas gracias a vosotros molt bé. doncs avui hem pogut parlar d'esports, moltíssimes gràcies al Javier Torron que ens ha ofert aquesta informació i ara el que farem serà una nova pausa, però atenció, no marxeu gaire lluny perquè tenim aquí ja preparada la nostra agenda amb alguns actes que precisament doncs, afecten a aquesta mateixa tarda, com per exemple eh, la de la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. En parlem aquí uns dos minuts, en, Fem aquesta pausa i tornem tot seguit. Fins ara! del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs com us dèiem, anem ja directament al que és la nostra habitual agenda i el que fem ara mateix és parlar-vos de la Biblioteca Inés d'Iglés i que us ofereix a partir d'avui, l'exposició fotogràfica Medellín, La metamorfosi, la sala d'exposicions de la Biblioteca Ignasi Iglesias Camfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix des d'avui fins al proper 30 d'octubre l'exposició fotogràfica Medellín, La metamorfosi, a càrrec del fotògraf Javier Sunyer. Doncs hi han diferents horaris per poder gaudir d'aquesta exposició, de dilluns dimecres dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges d 11 del matí a 2 del migdia. Atenció, tal com hem dit abans, inauguració avui a partir de les 7 de la tarda. L'accés doncs és totalment lliure. I ara parlem del bar Camp Pere, que ha estat escollit per participar en la segona fira d'etapes de Barcelona. El bar Camp Pere, el barri del Congrés Indians, ha estat un dels 25 establiments de la ciutat escollit per tal de participar en la segona fira d'etapes de Barcelona. Aquesta segona fira coincideix amb les festes de la Mercè i es farà a partir d'avui i fins al 30 de setembre en horari de 12 del migdia a dos quarts de cinc de la tarda i a partir de les 8 del vespre i fins a la mitjanit al Palau Sant Jordi. I ara ens acostem doncs, al barri de Congrés d'Indians perquè l'Eix Maragall ultima un cap de setmana de festes comercials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 tastos, guiats, taller de maridatge i tallers de coneixement com el que ajuda a conèixer els diferents tipus de pa. I ara, si us sembla, parlem del Sant Andreu Teatre, que torna amb eh, nova temporada i torna a apostar per la dansa i el teatre familiar. El, SAT, el Sant Andreu Teatre inaugura temporada amb l'especialització teatral per la qual ja va optar l'any passat Teatre Familiar i Dansa. A més, aquest trimestre celebren els 10 anys i els gestors de l'espai N54 produccions renoven la concessió 4 anys més. Donats els bons resultats, al doncs, Sant Andreu Teatre, el SAT torna a apostar pel teatre familiar i la dansa. La programació comença amb teatre d'humor, musical, titelles per als petits i dansa contemporània interactiva per als adults. Una altra novetat és l'estrena de l'espectacle El petit príncep, que entre l'equip gestor del Sant Andreu Teatre, el SAT, i una companyia francesa. A més, aquest trimestre celebren el 10 aniversari del teatre. Per als propers anys, volen incrementar les interaccions entre el sector teatral. El SAT vol consolidar-se en el teatre familiar i la dansa i desmarcar-se de les programacions múltiples. Doncs parlem parlem de, del SAT, del Sant Andreu Teatre, perquè, tal com hem dit, inaugura la temporada familiar amb una obra. Es diu Gom al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 544, us ofereix una nova temporada de teatre familiar amb la representació de l'obra Goma Gom, de Xapertons Còmic Teatre. L'obra es podrà seguir aquest cap de setmana i es tracta d'una divertida comèdia sense paraules. Avent recorregut un bon grapat de països, arriba Goma Gom, un espectacle d'humor visual que utilitza el pneumàtic com a protagonista. Marxarem en una còmica travesia pel mar i coneixerem una tendra parella de pingüins entremaliats, un domador de circ i les seves foques, el joc musical de tres mussols esborgs gerrats, la història d'amor entre una flor i una veia. Les funcions d'aquest espectacle per tota la família són els dissabtes a les dues quarts de sis de la tarda i els diumenges a les dotze del migdia i a dues quarts de sis de la tarda. El preu de l'entrada, només 9 euros. Molt bé, doncs una altra, la, una altra dels equipaments importants a destacar dels nostres barris és precisament la Nau Ivanov, que us ofereix tot el que sempre has volgut saber sobre la vida sexual de Shakespeare i mai no has vosat preguntar nova Vivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir de demà i durant aquest cap de setmana tot el que sempre has volgut saber sobre la vida sexual de Shakespeare i mai no has gosat preguntar. Doncs els sonets de Shakespeare són una genialitat del dramaturg, més conegut, representat i fins i tot venerat de tots els temps. Estem parlant de William Shakespeare, un material que, per tractar-se de poesia, ha quedat a l'ombra de les seves obres de teatre. Nosaltres ens hem volgut endinsar en aquest món fascinant per fer-ne un muntatge teatral. Al principi ens semblava una idea arriscada, segons diuen els autors, potser fins i tot insensata, però a mesura que s'han anat descobrint els sonets que ens han donat en ells doncs, a tot Shakespeare, l'enamorament irrefrenable de Romeo i Julieta, la vaporitat i la fragilitat de la mort del somni d'una nit d'estiu, la gelosia que corrom l'ànima a d'Otello, la por, el pas del temps del rei Lear, la perfídia i la manipulació de Macbeth. donc tot això també en el cas dels sonets, aquesta essència gira entorn de l'amor i el sexe.s doncs aquesta obra de teatre de la nau Ivanov, relacionada amb William Shakespeare la podeu veure en català dura 55 minuts l'entrada és de 12 euros pels amics de la nauu Ivanov, donc seria deun 50% de descompte. El venda d'entrada es pot fer per de l'entrada i aquesta obra la podreu veure aquest divendres, és a dir, demà, dissabte, a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Però és que la 9 Ibenoff no és només això, perquè la 9 Ibenoff ens ofereix un nou horari per l'estam ja en sessió. Per exemple, a partir d'ara l'Estup Jan 6 de la Nou i va nou, les sessions de claqué i coreografiat improvisat amb música en directe es faran un dissabte al mes a les 7 de la tarda. Molt bé, don usaltres, ho deixem aquí marxem, marchem en retroudam demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Deu xeu. Catalunya Informació.